Зі щирим почуттям, що йшло з глибини серця, Юлія завела мову про недавнє минуле, коли над ними був, запанував якийсь похмурий, грізний дух про те, що їм треба напружити всю свою душевну силу, щоб не розгубитися від страшних подій, які їй самій навігли крижаний страх. Так можуть лякати людину, хіба що привиди. Вона мала на увазі, перш за все, загадкову сутичку княжича Гектора з Крейслеру, за якою, мабуть, стоїть щось жахливе. Бо ж усе аж надто явно свідчить про те, що бідолашний Йоганнес мав загинути від руки мстивого італійця і врятувався, як запевняє майстер Абрагам, тільки дивом. І той страшний княжич повинен був стати твоїм чоловіком, сказала Юлія. Ні, ніколи. Слава Всевишньому, ти врятована. Він уже ніколи не вернеться сюди. Правда, Едвіо? Ніколи. Ніколи. відповіла князівна глухо, майже нечутно, потім глибоко зітхнула й повела далі наче крізь сон. Так, хай цей чистий небесний вогонь тільки світить і гріє, а не опалює пекучим полум'ям, а з душі митця хай сяє втіленою в життя мрією. Вона сама, його любов, так ти казав, тут, на цьому місці. Хто тобі казав це? Вигукнула Юлія, вражена до глибини душі. «Про кого ти згадала, Гедвіго?» Князівна провела рукою по лобі, наче силувала себе вернутися до дійсності, від якої далеко полинула думками. Потім, хитаючись, дійшла з Юліїною допомогою до канапи і геть знеможена опустилась на неї. Юлія, стурбована станом князівни, Хотіла покликати камеристок, проте Гедвіга ніжно посадила її поряд із собою на канапу і прошепотіла. «Ні, сестру, побудь ти біля мене, більше нікого не треба. Ти злякалася, що мене знов напала хвороба? Ні, це була думка про найбільшу втіху, така навальна, що моє серце мало не розривалося від неї, а райський захват обернувся в смертельний біль. Побудь біля мене, сестра. Ти й сама не знаєш, яку дивовижну, чарівну владу маєш наді мною. Да, я загляну в твою душу, як уясне чисте дзеркало, щоб побачити в ньому саму себе. Юлія. Часто мені здається, що на тебе находить небесне натхнення і слова, які, мов, подих любові, злітають з твоїх солодких уст, втішне пророцтво. Юлія, сестру, будь зі мною, не покидай мене ніколи, ніколи. На цьому слові князівна, міцно тримаючи Юлію за руку, заплющила очі і знову впала на канапу.